Namotas tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namotas bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagavā arahang samma sambuddho Charana Sampannva Sugato Lokavidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusana Budho Bhagavati Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditambo vinuhi dy supati pannno bhagavato sahavaka sango uju pati pannno bhagavato sahavaka sango nyaye pati pannno bhagavato sahavaka sango samici pati bhagavato sahavaka sango Yadidang chataripurisa purisa yuga ni artha purisa pugala ese bhagavato Savaka sango Āhuneyo, pahuneyo, dakheneyo, anjali karaniyo, anuttarang puňyakhetang lokasa, tiewang evang buddhang sarantanang dhammang sangang chavikavo, bhyam va chambitattam loma hamso, tak toto je moje čtvrtá přednáška o traktátu o probuzení víry v Mahajánu, hm? který má pět dílů nebo pět částí. A zatím jsme pouze u druhé části, která je vlastně nejkračší. Ale tato část je obsah vlastně celého díla. A vysvětluje. O co vlastně v tomto díle jde? Toto dílo vysvětluje Mahajánu, tedy Velký vůz, ne na rozdíl od malého vozu, ale Velký vůz jako to, co je velké ve všech bytostech a to je jejich vědomí. Není to tedy něco oproti něčemu, ale je to sjednocující princip. Všichni bytosti jsou sjednoceni na základu vědomí. A toto vědomí, z hlediska filozofie pouhého vědomí, ke které tež tento traktát patří, Vlastně je všechno, co na tomto světě my, bytosti, můžeme poznat. Mluvil jsem též o tom, že filozofie pouhého vědomí v buddhistické tradici má vlastně dva aspekty. Je to filozofie pouhého vědomí, založena na teorii nebo praxi alaya základního vědomí toto základní vědomí je v podstatě iluzorní vědomí vědomí které vystává a to co vystává samozřejmě musí mít též konec Jakmile něco vystane, musí to mít konec. A álája, základní vědomí, z hlediska školy, která zdůrazňuje iluzorní aspekt vědomí, tedy aspekt vznikání a zanikání, právě tato álája, toto základní vědomí, Zanikne ve stavu Arahata nebo Budhy, když meditující pozná takovost. Takovost vědomí, takovost je pouhé vědomí. Ten, kdo se zajímá indickou filozofií, asi zná Vasubandu. 20 veršů a 30 veršů o pouhém vědomí, kde Vasubandu poukazuje na to, že pouhé vědomí není nic jiného než takovost nebo opravdový význam věcí samotný. Takovost a opravdový význam prázdnota jsou synonyma. A Znamená to též dharma kája, tělo darmy, znamená to tež stav věcí tak, jak jsou, znamená to tež eh, eh, podstata všech věcí a tak dále. Znamená to eh, mnoho, mnoho výrazů, které v buddhismu používáme na to, aby jsme vyjádřili stav věcí tak, jak je, čili dharma stity. Teď zmínil jsem se o tom, že toto naše vědomí, které je základem všeho, co můžeme poznat, co poznáme a co jsme, můžeme se na něj dívat v buddhismu z hlediska osvíceného buddhy, jako například eh, Avatamsaka Sutra, která je obzvláště studovaná v čínském buddhismu, kde vědomí je studováno z pohledu osvíceného budhy. Ve škole takzvaného iluzorního vědomí, základního vědomí v škole Asa, Maitreya, Asanga, Vasubandu, kde je zdůrazňovaný klasicky v buddhismu zdůrazňujeme, že tu nejvyšší pravdu poznáme právě studiem čeho? Studiem eh, vznikání a zanikání. Jestliže poznáme vznikání a zanikání, což je stav závislého vznikání, které vzniká na základě kterého všechny fenomény poznání ve světě vznikají a zanikají ve stejném okamžiku vznikají na jak abidharma koša vysvětluje na základě příčin a důvodu a zanikají přirozeně. To znamená, že vše, co vzniká na základě, na základě důvodu a příčin, vzniká a zaniká v každém okamžiku. A tento okamžik je tak krátký, že je nepostrehnutelný v normálním vědomí. Ovšem, můžeme ho poznat ve stavu hlubší koncentrace. Čili vědomí. Jakožto základ všeho, co můžeme poznat, můžeme zkoumat ve stavu Budhy, z hlediska stavu Budhy, ačkoliv nejsme Budhové, můžeme ho zkoumat tím, že se snažíme pochopit, co vlastně stav Budhy je. Dá se zkoumat z hlediska vznikání a zanikání, což je naše samsárická existence. A dá se také zkoumat, jako z hlediska jako v našem traktátu, z hlediska vědomí eh, bodhisattví, jak komentátory zdůrazní, obzvláště Tajši, který eh, poznal tak, jak je to vědomí, které nezaniká a nevzniká a tež poznává tak, jak je vědomí, které vzniká a zaniká. A Stává se postupem času mistrem obou těchto vědomí. To je cesta bodysatlovství. Jak už jsem se asi zmínil v minulých přednáškách, tento traktát je úzce spojen s. Lankavatára sutrou, nebo Ganavyuha sutrou, nebo Šrimála eh, eh, sutrou Šrimála, Sinhánada, eh, lví rev, eh, princezny Šrimála, kde eh, filozofie pouhého vědomí, což znamená, jak už jsem se zmínil v minulých přednáškách v v severním buddhismu, neboli Mahajánovém buddhismu, který zdůrazňuje cestu bodhisatů oproti cestě Arahatu, posluchačů, existují dvě základní filozofie. Filozofie střední cesty, Madhyamika, jejíž systematizátor byl Nagarjuna, a filozofie pouhého vědomí, jejíž systematizátor byly. Dva bratři Asanga a Vasubandu. Asanga a Vasubandu jsou eh, tedy eh, základní průkopníci této filozofie a zdůrazňují tuto filozofii na základě takzvaného vědomí, které vzniká a zaniká. Alája je právě to vědomí, které vzniká a zaniká, a je zároveň základem naší existence. Ale eh, toto vědomí, které vzniká a zaniká, eh, je neoddělitelné od takovosti, od prázdnoty. A je právě eh, podklad souvislého vznikání. Bez vědomí nemůžeme poznat závislé vznikání. A závislé vznikání není nic jiného než vědomí samotné. Poznáním toho, že vědomí samotné je zákon. Důvody a příčiny, zákon souvislého vznikání. Meditující pozná, že koncepty. Které si o tomto zákonu tvoří, zkreslují jeho poznání. Tím, že pozná, že koncepty, které si tvoří o opravdovém stavu věcí ve světě, který všichni budisti uznávají jako závislé vznikání, vznikání v každém momentu na základě důvodu a příčin. Jestliže poznáme, že toto vznikání je nic jiného než vědomí a jeho faktory, poznáme tež opravdovou podstatu vědomí, jež je takovost. Rozlišující vědomí je právě to, co nás od této takovosti odděluje. Další pohled, jak už jsem se zmínil, je pohled na vědomí z hlediska takovosti. Takovost je to, co se nemění. Je to vědomí, které se nemění. Na vědomí tento traktát se právě dívá na vědomí z tohoto pohledu. To vědomí, které se nevě, nemění, to nirvánické vědomí, to čisté vědomí, to je opravdové vědomí. A aby jsme toto opravdové vědomí poznali, musíme poznat, jak uvidíme, v tomto traktátu, musíme poznat obě stránky tohoto vědomí. Tu stránku, která vzniká a zaniká, a tu stránku, která nevzniká a nezaniká. A tyto dvě stránky, z hlediska našeho traktátu, to je totalita vědomí, to je všechno, co my bytosti můžeme poznat. To jsme vysvětlili. Tedy eh, eh, Mahajána v tomto smyslu je princip vědomí bytostí. A princip dle čínské filozofie není divu, že tento traktát našel tolik obdivovatelů v Číně právě. V čínské filozofii eh, Podstata je vždy spojená s jejím použitím. A tento traktát vysvětluje, že na Mahajánu můžeme nahlížet z hlediska principu a z hlediska významu, což není nic jiného než z hlediska principu a jeho použití. Význam je pak použití principu. My jsme došli k části objasnění principu Doufám, že si to pamatujete, teď je část objasnění významu. Význam vlastně je též použití. Žádný princip nemůže se prosadit bez použití. Velikost principu tedy záleží na velikosti jeho použití a velikost použití záleží na velikosti principu. Zde princip. Je něco, co je to největší, protože to obsahuje všechny soucna, je to vědomí, obsahuje to čistá soucna, obsahuje to nečistá soucna, obsahuje to všecko, co se dá pochopit i to, co se nedá pochopit. A právě proto na základě toho význam tohoto principu se stává veliký. Význam tohoto principu je zároveň použití tohoto principu. A použití tohoto principu je zde vysvětleno. Mahajána jako princip má tři významy. Neboli dá se mluvit o, o tom, že eh, princip má eh, tři aspekty ve svém použití. Za prvé, Mahajána má velkou podstatu protože v ní všechna i soucna jsou e, rovná s takovostí. Když se díváme na podstatu, tedy na naše vědomí, z hlediska podstaty samotné, vidíme, že e, z hlediska podstaty samotné vědomí, což je takovost, Vědomí samotné není dualistické. Dualistické se vědomí stává díky eh, iluzorní, rozlišující mysli, která je zodpovědná na to, že lpíme na eh, subjektu a objektu. Filozofie pouhého vědomí Obzvláště zdůrazňuje, že ta iluzorní rozlišující mysl ale existuje. Existuje abhuta parikalpo asti. Rozlišující mysl existuje, ale neexistuje tak, jaký vidíme. a búta parikalpo asti, dvajam tátra navíjate, neexistuje tak, jak ji vidíme, neexistuje jako dualita. My si myslíme, že je dualita, ale ona ve své podstatě vůbec není dualita. To je třeba pochopit. To, co v ní existuje, v té rozlišující mysli, to není nic jiného než prázdnota. A v této práznotě právě se nachází rozlišující mysl. Teď význam Mahajány, význam principu lidského vědomí je, nebo jeho podstata ve své podstatě je velký, protože v něm, jako v takovosti, všechna i soucna jsou rovnoměrná. Nepřibývají, neubývají nejsou rozdílná ve realizovaných bytostech, nejsou rozdílná v nerealizovaných bytostech, u arahatů nepribývají, neubývaj. Tyto jsou cna, jsou stejná jsou cna, protože takovost, jak už jsme se zmínili minulý týden, je sjednocující princip. Na základě tohoto sjednocujícího principu dharmata pak existují všechny darmy. Všechny eh, složky existence existují na základě stavu věcí tak, jak je. Takže esence, tato eh, stejnost všech fenoménů, která je přirovnána později, v tomto traktátu k prázdnému prostoru, je přirozená k zrcadlu. To je vlastně podstata našeho vědomí. O tom je třeba meditovat, toto je si třeba uvědomovat. Proto vědomí bytosti jako princip má z hlediska tohoto principu má velké použití. Velké použití, protože má velkou podstatu. Schrnuje všechna jsoucna a schrnuje je ve smyslu takovosti, ve, ve smyslu rovnoměrnosti všech jevů. Za druhé, Mahayana má velké vlastnosti, jelikož princip, tento princip je tedy dharma kája. Dharma nemá žádné omezení. A je stejnost všech jevů. Dharma znamená tělo darmy. Tělo dármy je stejnost všech jevů. V těle dármy žádný, nic nepribývá, nic neubývá. A toto tělo darmi je opravdová podstata našeho vědomí. Za druhé, mahajana má velké vlastnosti. Velikost podstaty závisí na velikosti jejich atributů, nebo vlastností této podstaty. A Mahayana má velké vlastnosti, tedy naše vědomí, vědomí bytostí má velké vlastnosti, protože lůno tatágatu, co je lůno tatágatu? Lůno tatágatu není nic jiného než dharma kája. toto rovnoměrné body, rovnoměrná tělo, opravdové Opravdový stav věcí, tak jak je, ve kterém nic nepřibývá, nic neubývá. To je potenciál tohoto opravdového stavu v nás, bytostech, který žijeme ve stavu přechodného vědomí, které vzniká a zaniká. Tomuto potenciálu takovosti, potenciálu opravdovosti, Všech jevů v nás, bytostech, tomu se říká Luno Tathagati. Neboli e, e, Luno je to, z čeho e, my, bytosti, pocházíme. Co to znamená? Že e, tato přechodnost jevů, ve kterém, e, ve kterém my žijeme, není oddělitelná od takovosti a tento Potenciál takovosti v nás se právě nazývá luno nebo neboli to, co zrozuje buddhy. Kdyby dle filozofie, která zdůrazňuje právě jako Lankavatara, Šrimála, Šrimála Sutra učí, že jestli by nebylo lůnot a thágaty, jestli by nebyl potenciál budhovství v nás, jestli by nebyla budhová nátura v nás, my bytosti by jsme nebyli schopni se znechutit samsárickým bytím, přechodným bytím, zhnusit utrpením přechodného bytí, a přijmout pravdu nirvány, príjmout pravdu nirvánického vědomí, které je nad všemi těmito stavy založené na nevědomí. Čili Mahajána má velké vlastnosti, protože lůno Tatágatu je přirozeně obdařeno nezměrnými cnostmi. Nezměrnými cnostmi čeho? Nezměrnými cnostmi právě tohoto velkého principu, principu takovosti. A toto luno tathágati, jestliže princip Mahajány je toto stejnost těla dármy. pak... Toto Luno tágaty, je takzvané užitkové tělo Budhy. To tělo, které můžou přímo poznat ti z nás, který prokoukli podstatu ve svém vlastním vědomí a přímo ji realizovali. Čili z hlediska bytosti, který nemají realizaci, z hlediska putu-džana, co znamená putu-džana nebo pritak džana putu znamená dva významy. Široký, ti, který nepoznali druhou stránku věci, druhou stránku existence, v našem smyslu druhou stránku vědomí, to znamená nirvánickou stránku vědomí. Jejich chtíče, jejich zloba a jejich nevědomost je široká, proto se jim říká putujana, to znamená široké bytosti. A též oddělené bytosti, protože se berou sebe jako něco odděleného od celku. Tyto byt, pro tyto bytosti eh, Luno Tathagatu je prázdné, protože nevidí slast a nemají přímou zkušenost slasti, které. Která pochází z principu dharma kája, z principu body, z principu eh, těla darmy v nás. Z hlediska Budhi, Toto luno tatáky je naprosto neprázdné právě obsahu, proto, protože obsahuje nesčetné cnosti, všechny cnosti. jsou spojený přímo či nepřímo se sumum bonum všech cností, což je stav osvobozeného vědomí. A tento stav osvobozeného vědomí pro praktikanta cesty bodisatvy není nic jiného, než stav budhova vědomí. Z hlediska budhova vědomí ta tágata garba, tedy Luno Tathagati není prázdné, protože obsahuje vše, všechny cnosti, všechny eh, cesty eh, k takovosti. Budha není nic jiného ve své podstatě než takovost samotná. A z hlediska eh, Body Satvy, hlediska toho, kdo usiluje o stav budhovství. Toto budhovství v nás, bytostech, tedy budhovství zašpiněné, tatágata garba, tedy luno tatágaty, se říká též sam mala tatata. To znamená, takovost nebo opravdové soucnost v nás, které je spojené s nečistotou. Toto je lúnota tágaty. Toto je budhovství v nás. Je to budhovství spojené s nečistotou, spojené s vědomím, které vzniká a zaniká. A cesta bodhisatvy je právě poznat tak, jak je jak stav, tedy Luno tatágaty je někdy prázdné? Kdy je prázdné, jestliže se objeví rozlišující mysl? Ale někdy je neprázdné, jestliže pozná slast vědomí, které stojí nad rozlišující mysl? Za třetí, Mahayana má velké využití. To, co má podstatu, musí mít atributy, vlastnosti a to, co má vlastnosti, musí mít použití. Velké použití závisí na velké podstatě a velkých vlastnostech. A Mahayana, lidské vědomí, jakožto čistota, jakožto takovost, má velké použití, protože může nechat, může nechat, to neznamená, že nechává, aby to mohlo nechat, musíme praktikovat, může nechat vyvstat všechny prospěšné, tedy kusala, podmínky, z nichž vykvetou vznešené plody, fenomenální i transcendentální. Ten, kdo studuje cestu bodhisattva, usiluje o to, aby si přisvojil vědomí, které postupem času vidí ve všech protikladech jen iluzornost. i protiklad samsáry a nirvány, i protiklad vysvobození a otroctví, i veškeré protiklady z hlediska opravdového stavu věcí, tak jak jsou, jsou jen iluzorní. Bodhisattva je ten, který proto, že ví, že veškeré rozlišování je iluzorní, proto se snaží učit darmu tak, aby mohl iluzorní rozlišování používat pro své dobro a dobro druhých. ne nerozlišuje mezi svým vlastním dobrem a dobrem druhých. Toto je cesta bodhisattva. Cesta nerozlišování je cesta právě eh, nerozlišování mezi eh, eh, dobrem a mezi tím, eh, co eh, je jedna bytost a tím, co je bytost druhá. Na právě na základě takovosti. Z hlediska takovosti forma je prázdnota, vědomí je prázdnota a vědomí není rozlišné od prázdnoty. Prázdnota není, není rozlišná od vědomí. Právě proto existuje jen jeden princip, který sjednocuje vše. A z hlediska pouhého, Vědomí. Tento princip není nic jiného než tohle vědomí, které existuje, ať jsme si toho vědomí či ne, existuje jako naše jediná realita. Jestliže tedy bodhisattva studuje, nejen jak se dostat do nirvány, ale studuje tež, jak používat iluzorní vědomí, vznikání a zanikání, aby eh, eh, mohl eh, eh, vytvořit čisté země pro sebe i pro druhé. V čisté země není nic jiného než čisté vědomí. A tyto čisté země, čili čisté vědomí, může vytvořit jedině tak, že na základě vědomí, které vzniká a zaniká, se učí ty věci, které jsou pro bytosti prospěšné. Tím si je získává pro vytváření čistých zemí. Toto je význam tedy, protože může zanechat všechny prospěšné podmínky, z nichž vykvetou znešené plody, fenomenální i transcendentální. Znešené plody fenomenální i transcendentální, vznešený plod transcendentální je vysvobození. A vznešený plod fenomenální je, že tím, že Praktikuje dokonalosti, jako e, e, dávání, tím obohacuje sebe a obohacuje druhé, získává je pro darmu a tak dále. Tím, že e, se učí vědy, medicínu, e, e, sochařství, umění jazyky a tak dále. Tím pádem si získá, získává hloubější a hloubější poznatky o světě. A tyto poznatky o světě, ty se stanou ve stavu osvícení, ty se stanou takzvaná Pryšta bdagjana Ten, kdo je bodhisattva, usiluje o to, aby získal osvobození. Osvobození to je získání osvobození, to je základní vědomí. Základní čistota vědomí. A to ta základní čistota vědomí je spojená pak schopností pomáhat ve všech směrech druhým. To, ta pomoc druhým je právě na základě vytvořeného těla. Čili podstata je na základě těla darmy, atributy podstaty je na základě užitkového těla a použití je na základě vytvořeného těla. Vytvořeného těla to je to tělo, které závisí očividně na podmínkách a příčinách. Jelikož bodhisattva. Praktikuje dobré příhodné podmínky a příčiny, pak může vytvořit těmi příhodnými podmínkami a příčinami sloužit nesčetným bytostem. Na základě právě jeho stvoření těl. Teď, aby jsme skončili tuto část, termín Velký vůz vyplývá ze smyslu, že všichni budhové ho používají. Z hlediska budhy a z hlediska těch, který se snaží o cestu budhy, základ eh, Mahajánového pochopení je, že eh, vědomí bytosti a budha jsou tři veličiny, které jsou od sebe neoddělitelné. Jestliže oddělíme ztrácíme velkou podstatu velké. Eh, atributy podstaty a eh, velké použití podstaty. Jestliže ale pochopíme, že eh, z hlediska takovosti Bytosti, budhové, a vědomí je, je, jsou tři aspekty stejné veličiny, veličiny takovosti, veličiny je, opravdového stavu věcí tak, jak je. Pak pochopíme cestu bodhisatvů. Termín velký vůz vyplývá ze smyslu, že všichni budhové ho používají. Všichni budhové používali tento vůz vědomí bytostí, z hlediska tohoto traktátu, protože chápali, že toto vědomí bytostí a vědomí budhu ve své podstatě nemá žádné rozlišení. opravdová bytost není nic jiného než Budha. A Budha není nic jiného než opravdová bytost. A to, co je opravdové v bytostech, to je právě takovost vědomí, kterou Budha plně poznal. A jelikož tuto takovost vědomí plně poznal, poznal i Upa, jaká ušal poznal i e, e, i prostředky, kterými e, může manifestovat tuto takovost, tuto čistotu, tuto, e, toto opravdové soucno, toto opravdové já z nás, i Asanga už začíná mluvit o tom, že toto, tato takovost v bytostech není nic jiného než opravdové já a nazývá toto já para Atma, to znamená to já, co transcenduje já. Já, co transcenduje já, to je opravdové já. A to já, co transcenduje já, to je to já, které nevidí, ale přímo realizuje bytosti, budhy a vědomí jako tři veličiny od sebe neoddělitelné. Termín Velký vůz vyplývá ze smyslu, že všichni budhového používají a bodhisatové, které dosáhnou stavu Tathágata, do něho nastupují na základě jejich učení. To znamená obzvláště učení o tom, že opravdovost ve všech bytostech není nic jiného než stav budovství, stav takovosti, stav prázdnoty, který je předpokladem. K fungování závislého vznikání. A co je tedy příčina tohoto velkého vozu? Co je příčina budovství, z čeho vychází jeho velké použití? To je z hlediska tohoto traktátu, to je právě víra. To je nerozlišující vědomí. Nerozlišující vědomí a víra jsou, jak uvidíme, úzce spojené veličiny. To je eh, samá ty prázdnoty, které meditující poznává na základě víry a na základě poznání nerozlišujícího vědomí. A to je velký soucit, velký soucit se bytostmi ve stavu utrpení. A teď se dostáváme do nejdůležitější části traktátu, do nejdelší části traktátu, vysvětlení. Vysvětlení je vlastně objasnění tohoto souhrnu. Objasnil jsem už osnovu díla a teď, Podám jeho vysvětlení, které má tři části. Odhalení správného významu, což je nejdůležitější a nejdelší část této knihy, obsahuje eh, asi skoro dvě třetiny celé knihy. Eh, pokud nemáme jasno, nemáme dle buddhistické filozofie, Základ moudrosti je správný názor. Bez správného názoru nemůže být správná praxe. A nemůže být správné poznání, které je základ správné praxe. Proto takový důraz na správný názor. Správný názor znamená tedy správné poznání střední cesty. Tato část vysvětluje vlastně střední cestu. Střední cesta z hlediska hlubšího poznání závislého vznikání je cesta nad existenci, nad existenci a neexistenci. A z hlediska Mahajánové filozofie cesta nad dualismem mezi samsárou a nirvánou, nad veškeré eh, protiklady, které jsou součástí vědomí ve stavu vznikání a zanikání. Odhalení správného významu je tedy nejdůležitější část, vysvětlující správný názor. Pak zamítnutí zhoubného lpění je ta část, která vysvětluje nesprávné pochopení takovosti, jakožto vědomí bytosti. A rozlišení různých aspirací na cestě k probuzení, což je vysvětlení různých stádií, tedy tří stádií. Cesty bodhisatů do stavu budhovství. Teď nejprve odhalení správného významu nejdelší část textu. Na základě Mahajanového principu jednoho vědomí. Existují dva aspekty vědomí. Čili jedno vědomí, což je princip, na kterém všechny významy záleží. Princip sjednocující všechny významy. Tento. Eh, eh, tento princip vědomí nás bytosti je nutno, aby jsme ho poznali, nutno zkoumat ze dvou aspektů. Nebo v činště men, což znamená vlastně nejenom aspekt, znamená to dvě parjája sanskritu, dvě metody zkoumání tohoto principu. Tento princip vědomí které je vše, co poznáváme, možno zaprvé zkoumat metodou zkoumání aspektu vědomí ve smyslu takovosti. To znamená, aspekt vědomí jako, jakožto opravdové soucno, jediné soucno. Vše, co poznáváme z hlediska filozofie, eh, Střední cesty, madjamika, jediný sjednocující princip je prázdnota. Z hlediska filozofie pouhého vědomí, jediný sjednocující princip je vědomí. A podstata tohoto vědomí právě není nic jiného než prázdnota. Tedy, eh, filozofie pouhého vědomí se vrací. Dá se říci k původnímu významu prázdnoty. Původní význam prázdnoty je prázdnota něčeho. A to něco, to je právě vědomí, které je ve své podstatě prázdné, které není nic jiného než takovost sama, takovost jevu sama. Čili. Vědomí nutno, aby jsme ho pochopili, zkoumat dvoumi metodami. Metodou nebo aspektem vědomí ve smyslu takovosti. Což je opravdovost všech jevů, Což jak už jsme vysvětlili, opravdovost všech jevů je, že všechny jevy jsou stejnoměrné. Ne, není možno k nim něco přidat, není možno z nich něco odebrat. To je aspekt vědomí ve své opravdovosti tak, jak je. A pak je druhý aspekt, který nutno poznat, aby jsme poznali též ten druhý aspekt, oba aspekty. J jsou od sebe neoddělitelné, jak uvidíme. Za druhé, aspekt vědomí, jež vzniká a zaniká, tedy iluzorního vědomí. Z hlediska opravdovosti vědomí, to, co vzniká a zaniká, je iluzorní. Aspekt vědomí, jež vzniká a zaniká, tedy vzniká a zaniká na základě příčin a podmínek. nutno uznat, že bez tohoto aspektu vědomí, jež vzniká a zaniká, vlastnosti a použití takovosti zůstávají nedostupné. Protože první musíme věci rozlišit, než je poznáme, opravdu poznáme. Pokud nám nikdo neukáže prstem na měsíc. Měsíc je tradičně v buddhismu přirovnán k opravdové k vědomí, jakož to opravdové soucno. A to, co my poznáváme ve světě, je stejně jako odraz měsíce v rybníku. Je to něco, co ačkoliv pochází z opravdovosti, my to chápeme jako oddělené soucno. Každý z těchto aspektů zahrnuje. Teď je důležité pochopit, každý z těchto aspektů zahrnuje. To neznamená, že každý z těchto aspektů eh, odděleně, ale tyto dva aspekty společně to může být eh, nepocho, nepo, nesprávně pochopeno. Tedy každý z těchto aspektů zahrnuje všechna jsoucna. Eh, Opravdový aspekt vědomí tedy ukazuje na princip a ten aspekt vědomí ve smyslu vznikání a zanikání ukazuje na jeho vlastnosti a použití. A jedině společně pak můžou zahrnovat všechna soudcna. Každý z těchto aspektů zahrnuje všechna soucna, tedy v závislosti jeden na druhém. Princip závisí na jeho vlastnostech a použití a zase vlastnosti a použití závisí na principu. Protože oba aspekty jsou od sebe neoddělitelné. Tedy ve svém Aspektu vědomí ve svém aspektu rovnosti ani neroste, ani, ani se nezmenšuje. A bez tohoto principu neexistují žádné, žádné atributy, žádné vlastnosti, které se dají rozeznat, protože to, co rozeznáváme rozlišujícím vědomí, rozeznáváme na základě vědomí, které vzniká a zaniká. Čili bez vědomí, které vzniká a zaniká, neexistuje takovost, neexistuje opravdový stav vědomí tak, jak je, který se dá popsat. Aby jsme popsali Stav vědomí tak, jak je, aby jsme ukázali na měsíc, potřebujeme prst, aby jsme popsali stav vědomí tak, jak je, potřebujeme rozlišující vědomí, které vzniká a zaniká. V něm, na základě jeho, právě poznáme velké vlastnosti a velké použití tohoto principu, tedy principu budovství ve všech bytostech. Tak nejprve tedy aspekt vědomí ve smyslu takovosti bez rozlišení z hlediska nejvyšší pravdy. Bez rozlišení znamená bezeslov, samozřejmě. Vědomí ve smyslu takovosti, čili my teď používáme slova, ale používáme slova, měli bychom používat slova s vědomím, že to, co popisujeme, je nepopsatelné. Jedině tak můžeme pochopit aspekt vědomí ve smyslu takovosti z hlediska nejvyšší pravdy. Vědomí ve smyslu takovosti je jedna sféra skutečnosti. Pravda může být jen jedna, jen jedna sféra skutečnosti. Jedna esence obsahující všechny složky, protože podstata, já tady mám přirozenost, ale podstata je lepší. Podstata vědomí je prostá vznikání a zanikání. Čili přístup je jiný než Asanga, Vasubandhu. Právě podstata vědomí tu poznáme na základě čeho? Tu poznáme na základě toho, že poznáme iluzorní vědomí. Ale zde začínáme s podstatou samo. Zde začínáme z hlediska jednoty. Podstata je to, co sjednocuje všechny fenomény. A áá základní vědomí tím, že je přechodné. Základní vědomí je jak definováno Asangou a Vasubandu, je to, co vzniká transformací vědomí na základě držení se jáství v bytostech a jáství v soucnech. Čili je to něco, co zmizí, jestliže se transformuje v moudrost. Ale zde začínáme zase úplně z jiného pólu, začínáme z vědomí, které nikdy nemůže zmizet. Protože nikdy nevzniklo. A toto vědomí je jedna esence obsahující, ať jsme si to vědomí obsahující všechny složky. Prostá vznikání a zanikání. A teď vysvětlení Přirozenosti vědomí bez vlastností. Rozlišování všech souc soucen se děje pouze na základě iluzorních představ. Tímto iluzorním představám se říká vykalpa nebo abhuta parikalpa v filozofii. Asangi Vikalpa znamená vlastně naše mentální konstrukce, naše koncepty, kterými se snažíme chápat nepochopitelnou realitu. Tyto koncepty jsou mentální konstrukce, které nemají eh, žádné, eh, dá se říci opravdové soucno. Přesto naše poznání opravdového soucna závisí na těchto konceptech. Proto cesta bodhisattva je učit se používat koncepty k vypráznění konceptů. Co jsou iluzorní představy? Daša, Bůmika, Sutra a tak dále je schrnuje do šesti iluzorních představ. Jako jednotlivost a sloučenost, nebo specifičnost a všeobecnost, jako, jako stejné a rozličné. a jako vznikání a zanikání. Toto, jsou, toto vlastně těchto šest iluzorních představ schrnuje vlastně veškeré funkce našeho rozlišujícího vědomí. Buď je to stejné, nebo je to jiné, buď je to... Společná vlastnost nebo specifická vlastnost, a nebo je to e, e, vzniká, nebo to zaniká. Když ale zanecháme rozlišujícího my, myšlení, zaniknou tím i všechny vlastnosti předmětu. Čili vlastnosti předmětu závisí na našem rozlišujícím myšlení. Jestliže Poznáme eh, iluzornost rozlišujícího myšlení, automaticky nebudeme věřit v existenci, opravdovou existenci eh, předmětu našeho poznání. Čili eh, jaký je postup? Tento traktát, stejně tak jako Lankávatára Sutra, slučuje filozofii eh, opravdového vědomí, vědomí jako takovosti, s filozofií pouhého vědomí. Vědomí jako takovost najdeme tež i vědomí jako prázdnost, najdeme tež i eh, eh, ve všech vlastně směrech buddhistické filozofie. Ale toto vědomí jako, vědomí jako prázdnost. Znamená co? Znamená existenci vědomí jakožto pouhého vědomí. Pouhé vědomí existuje jako to, co je nad veškerým dualistickým pojetím světa. A toto vědomí, ve filozofii pouhého vědomí, oproti Madiamika, toto vědomí má existenci, ale jeho existence je právě takovost sama Čili je to absolutno, je to něco, co se k ničemu nedá přirovnat. To je rozdíl mezi Madhyamika. Madhyamika prázdnota je právě prázdnota souvislého vznikání, ale vědomí se nedá k ničemu přirovnat. Právě proto jsou všechna i soucna od samého začátku Prosta veškeré konceptualizace, což je, hmm. jak studenti buddhismu ví, škola pouze pouhého vědomí má tři vlastně, pravdy poznání. Pravdu konceptuálního vědomí které je charakterizovány no tím, že nemá žádné charakteristiky. Nedá se nijak uchopit, protože to konceptuální vědomí nemá žádné soucno. Pak je pravda takzvaného závislého vědomí, a tuto pravdu závislého vědomí právě poznáme na základě toho, že oddělíme souvislé vznikání, což je pravda věcí ve světě, od konceptu, které o tomto souvislé vznikání máme. Tomu se říká parikalpita. parikalpita je to, co je fabrikováno od všude. To, co je vytvořeno koncepty, to je ve všech směrech fabrikováno. Proto to, jelikož je to fabrikováno, nemá to žádné vlastnosti, opravdové vlastnosti. Souvislé vznikání má opravdové vlastnosti, ale ty vlastnosti nejsou tak, jak je vidíme. Po, protože je vidíme skrz šablonu našich konceptů. A naše koncepty je právě to, co nás eh, eh, připravuje o opravdové poznání souvislého vznikání, což je pravda věcí ve světě, neboli závislého vznikání. A závislé vznikání je tedy oproti parikalpita, to, co je fabrikováno, vytvořené všude, Kolem a nemá žádnou podstatu. Tato para-tantra, to, co je závislé na druhém, na druhém to jsou příčiny a důvody. To, co je závislé na druhém, na příčinách a důvoda, to existuje, ale ne tak, jak to vidíme. Ne tak, jak to vidíme skrz naše koncepty. Jestliže oddělíme realitu tak, jak je, ve smyslu závislého vznikání na příčinách a důvodech, od našich konceptů, které, které na tuto realitu my vkládáme, pak můžeme poznat tu nejvyšší realitu. Nejvyšší realitu, ta je perfektní. To je právě takovost věcí. To je realita, kterou právě pochopíme na základě opravdového poznání souvislého vznikání, poznání souvislého vznikání bez konceptu, které na toto souvislé vznikání my vlastně v, eh, do souvislého vznikání vkládáme. Ale tedy soucna jsou od samého začátku prostá veškeré konceptualizace, bez jmén a myšlenkového chápání znaků předmětu. V konečném pochopení jsou stejné, beze změny a nezničitelné. Jsou pouze jedno vědomí a proto se nazývají takovostí skutečnou povahou věcí. Čili. Co je zde praxe? Jakmile vznikne rozlišujícího vědomí, musíme si uvědomit, že v tom momentě jsme odděleni od této nepopsatelné opravdové, od toho nepopsatelného opravdového soucna které je neoddělitelné od takovosti, od opravdového vědomí, takovosti opravdového stavu vědomí. Jest, tedy, jestliže se v našem vědomí objeví objekt, tento objekt též je na základě právě rozlišujícího vědomí, které nás odděluje od takovosti vědomí. Právě proto postup v meditaci je uvědomit si první iluzornost objektů, které vznikají na základě rozlišujícího vědomí. Jestliže si uvědomíme iluzornost objektů vznikajících na základě iluzorního rozlišování, Uvědomíme si i iluzornost našich myslí samotných. Jestliže si uvědomíme iluzornost myslí samotných, máme otevření pro tuto eh, dimenzi vědomí, které nevzniká a nezaniká. Aby jsme udělali přednášku zajímavější, je známý Koran hm? v Zenu. Kdysi za Sunské dynastie byl velký mistr meditace, který se jmenoval Wujuo. říká se mu Wujuo Wujuo znamená nic jiného než Asanga, ten, který na ničem nelpí. A Wujuo... Bodhisattva, velký praktikant oproti nám, šel z jihu, on byl z jižní Číny, do studené hory, studená čistá hora je Vuthajshan. Vuthajshan je hora pěti vrcholků, kde, jak Avatamsaka Sutra učí, Nesčetní bodhisattvové přebývají obzvláště bodhisattva Manjúšri. Je to hora bodhisattvy manžůšry Od eh, dob eh, nehistorických je to též hora, kde praktikovali různí jogiňi. Eh, různí, eh, ať tibetěni, tak číňani. Za kulturní revoluce dříve tam bylo, byly stovky klášterů, dnes bývá asi 30 nebo 40, 30 větších, většina z nich byly zničený. Tato hora je obzvláště známá tím, že e, e, tam přebývá bodhisattva Manjushri, což je eh, bodhisattva, nebo vtělení moudrosti. A eh, není to legenda, je to i opravdově záznamy mnohých jogínů. Tento bodhisattva se zjevuje těm, který, na rozdíl od nás, se opravdu snaží hm, v meditaci. Jeden z nich byl vůdžuho. A jelikož se velice snažil, zjevil se mu sám Manžušri, samozřejmě v, pre, v prevlečení, takže ho nepoznal. A e, nějakou chvíli cestoval s ním, ovšem vůdžo nevěděl, že se jedná o Manžušriho. Vypadal jako obyčejný člověk, a ptá se e, Vůdžo e, odkat je? On povídá, z jihu. A tak ho zkouší a, a ptá se ho, e, jak to vypadá s buddhismem, jak stojí buddhismus na jihu. A Vůdžu mu povídá, většina mnichů nedrží e, své příslivy a je tam. E, Těch mnichů, který seriózně praktikuje málo, tak se optá dál, a kolik žije mnichů v klášterech. V některých 300, v některých 500 a tak dále. Bere své rozlišující myšlení stále příliš vážně. Neb v nás tento zvyk rozlišujícího myšlení je opravdu velice hluboký, a jelikož bereme vážně rozlišující myšlení, bereme vážně i sebe. <laughs> Na to eh, eh, vůdžvo se ptá svého nového společníka, a jak to vypadá tady v domění, že tam žije. Že tam patří. E, Manjúšri z jeho vstělení moudrosti mu moudré odpoví, tady e, draci a hadi se mísí, což znamená, že tady laici a e, opravdoví jogíni žijou pohromadě v harmonii a e, nerozlišují jeden od druhého. Ovšem, to je těžké pochopit. <laughs> Lef, vůdžo ještě nemá toto eh, vědomí, které nerozlišuje. Proto nepochopil tuto námitku a eh, povídá, a, eh, kolik eh, stejnou otázku a kolik praktikantů eh, tady praktikuje. Eh, a manžůšri mu na to odpoví, vepředu jsou tři nebo tři a v zádu jsou tři nebo tři. Načež jelikož vůžu praktikoval léta, léta intenzívně. Poznal opravdu manžušho a došel k velkému probuzení. V tom momentě manžel zmizel. <laughs> A to je jako úvod k tomu, co přichází. Vše, co je vyjadřitelné slovy, jsou pouze prázdná jména bez skutečnosti. Pouhými iluzorními představami je skutečnost nedosažitelná. Vždyť když se řekne takovost, miní se tím též to, co je bez atributů, bez vlastností. To znamená, že takovost se jeví jako hranice všeho, co je objasnitelné slovy. Používáme slova na to, aby jsme poukázali na nesmysl slov. A tak používáme slova k Zanechání slov. Ale podstaty takovosti se nemůžeme zbavit, protože všechna i soucna, i jsou bez výjimky skutečná. To známý Zenový výrok a koan, všechna jsoucna se vrací k jednomu. A to jedno je to, co se nedá nijak lí, lí znamená je to, co se nedá na ničem postavit. Všechna jsoucna se vrací v jedno a jedno je to, co se nikde nedá postavit. Na ničem nedá postavit. Proto eh, podstaty takovosti se nemůžeme zbavit, protože všechna i jsou bez výjimky skutečné. Z hlediska toho jsoucna, ke kterému se všechna jsoucna vrací, jsou všechna jsoucna skutečné. Takovost není tež něčím, co se dá pevně určit, protože všechna jsoucné jsou tak, jak jsou. Hm? V čínštině takovost se řekne džen znamená opravdový a žu znamená eh, tak, opravdový tak. Co to znamená? Všechna, jak říká Avatamsaka Sutra, všechna je soucna nevznikají a nezanikají. Ten, kdo to tak vidí, má všechny budhy před sebou. Je třeba uznat, že všechna i soucna jsou nevysvětlitelná a nemyslitelná. A proto se nazývají takovosti. Takovost je právě takovost opravdový stav všech věcí, tak jak je, protože se to nedá uchytit, se to nedá eh, získat. A to, co se nedá získat, nedá uchytit, je právě základem poznání takovosti. Tedy jednání bytostí je v rozporu se stavem věcí ve světě tak, jak jsou. Jednání bytosti je na základě rozlišujícího vědomí. Kdo je eh, to pozná tak, jak je, se učí jednat správně. E, aby jsme skončili s touto částí, teď je otázka, jestliže toto je význam takovosti, jak pak bytosti dosáhnou s ní souladu a jak do ní mohou proniknout. Když je to nevysvětlitelné, nedosažitelné, jak můžeme dosáhnout souladu s tím, co znamená, jak můžeme správně praktikovat a jak můžeme to realizovat. Odpověď. Když bytosti uznají, že přestože mluvíme o soucnech, ve skutečnosti neexistuje ani ten, kdo mluví, ani to, o čem se mluvit dá. A ačkoliv se v mysl, si v mysli vybavujeme, Neexistuje ani ten, kdo si mysle vybavuje, ani to, co se dá vybavit. Jestliže to pochopíme intelektuálně jasně, na to je studium střední cesty, madiamika, výborný prostředek. Toto se nazývá být v souladu s takovostí. V buddhismu, učení buddhismu je ve svém základu získávání tři druhů moudrosti. Moudrost na základě konceptu, čemu se říká moudrost na základě slyšení. Moudrost na základě kontemplace, jestliže jsme v souladu s takovostí, se souladu s opravdovým stavem věcí tak, jak je, pak jsme toto aspoň intelektuálně jasně pochopili. Čili jsme v souladu s takovostí. Jestliže jsme pochopili intelektuálně, že slova nemají jakékoliv vlastní vlastnosti a jakékoliv Vlastní soucno, kromě našich vlastních výtvorů, tedy kolem, kromě našich vlastních mentálních konstrukcí, které se stále mění. Jak říká Ariadeva, stejný objekt. Jednu chvíli je objekt chtění, za chvilku je objekt zloby a za chvilku se stává stejný objekt Objekt nevědomosti, jak my, popletení bytosti, můžeme ještě věřit, že tento objekt skutečně existuje? Čili, jestliže chápeme jasně, že vše, co si vybavujeme v mysli, neexistuje v tom smyslu, že nemá žádné skutečné vlastnosti. Toto se nazývá soulad, být v souladu s takovostí na základě moudrosti kontemplační moudrosti. Na základě moudrosti daného kontemplací. Když pak opustíme veškeré vybavování v mysli, to se nazývá proniknutím takovosti. Čili vlastně meditativní pochopení takovosti začíná, jestliže opustíme vybavování v mysli. Co znamená opustit vybavování v mysli? To znamená opustit lpění. Přesto musíme používat koncepty a ne, rozlišující mysl. Pokud nepoužiju rozlišující mysl, ani nemůžu odsaď odejít, protože nevím, co jsou dveře. Ale dveře jsou dveře nezávislé na eh, mojí konceptuální mysli o dveřích. Jestliže to poznám, tak nemusím o dveřích myslet. Dveře se vyjeví tak, jak jsou. A eh, toto je základ proniknutí eh, do takovosti. Jestliže o dveřích nebo o jakémkoliv předmětu. Jestliže ho nerozlišu a jestliže eh, Ne, jsem závislý na úvahách o tomto předmětu. Pak tento předmět z hlediska zenu nabývá opravdovou skutečnost. Jestliže ho chápu bez rozlišujícího myšlení. Čili první stádium praxe je pochopit iluzornost rozlišujícího myšlení a tomu se říká potom eh, pochopit prázdnou smysl, prázdné vědomí prázdné vědomí je realizace ale eh, je známý koan v zenové tradici jestli se se dostal na konec hole paijang mistra Pajďanga, musí žít za ten konec. Když jsme poznali prázdnotu vědomí, vědomí bez konceptu, bez rozlišujících myšlenek, pak třeba se naučit, jak opravdové soucno, Tak, jak je, to je opravdové soucno používání těchto myšlenek bez jakéhokoliv lpění. Tím pádem vše se sloučí v jedno, jak je zde uvedeno, v jedno opravdové. A všechno, co poznáváme, se stává součástí této opravdivosti. Čili na základě prázdnoty, na základě takovosti vědomí, pak další krok je poznat opravdovost takovosti. Opravdovost takovosti je to, že vlastně všechno, co poznáváme, je opravdovost sama. Tato opravdovost sama nedá se říci, že existuje, nedá se říci, že neexistuje, nedá se říci, že je. Stejná, nedá se říci, že je jiná, nedá se říci, že je tak či onak. A e, tento stav e, dosáhneme jak? Tím, že dosáhneme nejenom poznání vědomí ve svém opravdovém aspektu, ve svém aspektu takovosti prázdnoty, ale že poznáme vědomí, v aspektu vznikání a zanikání. A poznáme, že aspekt vznikání a zanikání a aspekt jednoty takovosti jsou, se plně doplňují a tvoří jedno opravdové bytí. A pro dnešek tolik. Už jsme přetáhli čas. Teď tedy vysvětlili jsme aspekt vědomí ve smyslu takovosti bez rozlišení. Ve smyslu takovosti bez rozlišení, jestliže o něm chceme mluvit, mluvíme o něm jen tak, že poukazujeme na nesmyslnost slov. Teď ale aspekt bez rozlišení je stále stejný: nevysvětlitelný, neměný. Aspekt, Vědomí s rozlišením je mnoho, mnoho. Aspekt bez rozlišení je jednota. Aspekt s rozlišením je mnoho, mnoho aspektů. Kde jakmile použijeme rozlišení, jakmile mluvíme o, jed, o bez rozlišení, je to vždy jednota. Jak mluvíme o rozlišení, je to vždy množství. A toto množství a jednota má právě splynout na základě hlubšího poznání jediné opravdové reality, což je vědomí bytosti v jeden eh, navzájem se doplňující celek. Hm? A o tom, jak a jak se to reflektuje tež v praxi o tom budeme mluvit v příštích dnech. Hm? tedy týdne. <laughs> ne, dne. hm? Příští týden není přednáška. Hm? Je tady na návštěvě někdo, že jo? Už si nepamatuju kdo. Příští týden nebude přednáška, protože tady je někdo na návštěvě, Myslím, z Anglie nějaká mnížka nebo. Jakovida. Sestra kovida. Uh -huh. Sestra kovida. Tak moje další přednáška bude za 14 dní. Hm? Tak doufám. Že vám dám inspiraci k dalšímu studiu a četbě a nejlepší k další praxi. Hm? A... Zatím máme 14 dní, tak eh, jestli během těch 14 dní budete mít možnost si ten traktát přečíst, už se nachází v, v, kde? Ve webových stránkách? Hmm. <laughs> jo? Dobrý. Tak pak moje funkce, jelikož eh, různých aspektů rozlišení je mnoho, a času máme málo, tak jestliže máte ten text, anebo jestliže jste to četli, tak pak budeme moci jako to dát dohromady eh, účinněji. Hm? Jestliže musíme číst větu po větě, no tak pak eh, asi nám, nám na to čas nestačí tak snažte se něco pochytit z toho traktátu. Tím pádem já pak připravím možná za 14 dní už, anebo za 3 týdny připravím jistý nákres v krátkosti těch různých rozlišení, které teď přicházejí, a pak si je lehce spojíme dohromady. A poznáme, že vlastně se jedná o jeden souvislý celek. Pokud to nemáme, tak ten souvislý celek asi nevíde jasně. Tento spis je právě tím fascinující, že vše chápe, jak už tady je na obálce této knihy, ve smyslu doplňujících se, Principů vše na základě jednoho vědomí. A v tomto jednom vědomí vlastně veškeré rozdělování nakonec není nic jiného, než dávání dohromady v jeden celek různé složky, které se ze začátku Zdají být eh, příliš složité, ale nakonec, jestliže studujeme tento traktát pozorně, vše eh, se slučuje v jeden celek. To je to krásný na to. Hm? Veškeré ty rozlišování nakonec jsou eh, jenom pomůckou k tomu, aby jsme viděli vše pohromadě. Hm? Čili. Eh, Ten aspekt vědomí, což je vznikání a zanikání na základě nevědomí, a ten aspekt, nirvánický aspekt, nevzniknutý aspekt, nevykonstruovaný aspekt, nerozlišující aspekt, se vlastně tvoří jeden souvislý harmonický celek. A z hlediska bodhisatvy, Probuzení a neprobuzení též vlastně tvoří jeden harmonický celek, o tom budeme mluvit. Čili. Ten nejvyšší stav vědomí je stav právě tohoto harmonického celku, který je nad rozlišením mezi svatostí a nesvatostí. Který je nad rozlišením mezi nirvánou a samsárou, který je nad veškerá rozlišení a presto tyto rozlišení studuje na základě jednoho harmonického celku, tak teď zbývá už jen předání zásluh pro dobro všech bytostí. Nechť my všichni najdeme tento harmonický celek v nás samotných. Áká, sattá, déva, dévá, nága, mahidika puňanktán, anumoditvá, číram loka Aka satta chabumatha deva, naga, maidika, puñantan anumoditva, chiramrakantu desanam. Aka satta cabumatha, deva, naga, maidika, puñantan anumoditva, chiramrakantu tumamparam. Sabi tio vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavatpantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangalam. RAKHANTU SABHA DEVATA SABHA BUDHÁNU BÁVENE SABHA DHAMANU BÁVENE SABHA SANGÁNU BÁVENE SADA SOTI BHAVANTU TE DEVO VASATU KÁLENE SASASAMPATI HOTU CHA PITO Bhavatulokocha, RAJA BHAVATU